Із крихти хлорофілу вона виводить, розбудовує в полумі днів оту вибуялу і порожню тканину, зелений м'якуш сотні разів помножений на мільйони листяних бляшок, зеленопросвітлених і прожилкуватих, пронизаних світлом водянисто рослинної зільної крові, замшилих і волохатих, наділених різким, бур'янним і польовим запахом. У ті дні заднє вікно крамничого складу, що виходило над подвір'я, ставало сліпим від зеленого більма, сповненим зеленими відблисками, листяними рефлексами, шелесткими лопотіннями, схвальованими клаптями зелені, монзострозними буйствами тієї дворової потворної надбірності. Сходячи в глибоку тінь будівля складу, Мрехтливо пригортала себе саму всіма відтінками зелені, що її відблизьки хвилясто розбігалися неї на всю глибину склепіння, мов у шумливому лісі. Ниби в столітній сон місто провалювалося у ту буйність, непритомне від пожежі приглушене блиском і засинало, сто разів оплутане прядовом павутини, заросле зіллям, Задихане і порожнє. У кімнатах зелених відбарізки на вікнах, Підводних і змутнілих, Мов на дні старої пляшки, Дожеврювали племена мух, Ув'язнених назавжди І замкнутих у болісній агонії, Розкладеній на монотонній тягучі Ламентації на жалісливе І гнівне бреніння. Вікно не квапом, Призбирувала у себе всю ту мережовну і розпорошену фауну на останній предсмертний побут. Величезних довгоногих комарів, які довго обстукували стіни тихою вібрацією хибних польотів, перш ніж остаточно завмерти на шибах нерухомими і мертвими, ціле генеалогічне дерево мух і комах виросли в цьому вікні, розглужене повільною мандрівкою по віконній поверхні. Розмножені покоління всіх витончених криланів, блакитних із металевим полиском і скляних. Над крамничними вітринами в гарячому подиві тихо лопочуть великі і світлі сліпі маркізи. У вони палають смугасто та хвилясто. Мертвий сезон хазяйнує на безлюдних площах, на виметених вітром вулицях. Далекі обрії, і садами, стоять у блиску неба, просвітлені і непритомні, немов би щойно злетіли з небесних пустищ яскравою велетенською плахтою, сліповчі полум'яні, пошарпані в польоті і вже за хвилину зужиті чекають нової порції сяйва, в якому оновлюються. У такі дні не знаєш уже, що вчинити». Куди втікати від спеки, від тяжкого сну, який з морою навалюється на груди в гарячу пополудневу годину? У такі дні бувало, що мати винаймала екіпаж, і всі ми виїздили, збившись докупи в його чорному коробі, продавці на козлах із клунками або причеплені до ресорів за місто на гірку. Ми в'їздили у горбистий, на хвилястий краєвид, карета довго і самотньо повзла в спеці поміж горбами полів, зариваючись у золоту і гарячу пилюку гостинця. Кінські хребти опукло напружувалися, лискучі зади працьовито ходили, що миті пом'якшеними ударами хвостів. Обручі крутилися поволі, квилячи на осях, Екіпажми на опласки, в сіні кровотинням пасовища, на яких широко розсідалися корови з покрученими рогами, величезні і незграбні міхи костомах, суків і шпильок. Вони лежали монументально, мов кургани, а в їхніх супокійневих поглядах відбивалися далекі і пливкі горизонти. Ми врешті зупинялися на гірці коло мурованої широкої корчми. Вона самотньо стояла на самому вододілі, відокремившись від неба розложистим дахом на винесеній вгору межі двох спадистих площин. Примітка гірка і розташована на ній корчма Пуцца справді існували в околицях Дрогобича в напрямку Трускавця. Дивись Свіцовського регіони Великої Єресі. Коні на силу дотягували до високого поругу і самі зупинялися, ніби в задумі, на рогатці, що розділяла два світи. За цією рогаткою відкривався вид на всю широчень, порізану дорогами, вибляклу і опалу, наче блідий гобелен, обдіюваний масами повітря, блакитного і порожнього. Повів, зіймався з над тієї далекої хвилясти рівнини, в гриви на кінських карках і відпливав в небо високим та чистим. Тут ми зупинялися на ніч, або траплялося, батько давав знак, і в'їжджали в ті просторі, мов мапа, широко погалуджені шляхами краї. Перед нами на далеких і вивестих дорогах пересувалися ледь видимі з такої відстані екіпажі, які нас тим часом випередили. Вони тяглися світлим гостинцем поміж черешневих насаджень прямо до на той час іще невеличкого курорту, притуленого коло вузької лісистої долини, сповненої джерельного плюскотіння, шуму потоків і шелесту. Листя. В ті далекі дні ми з друзями вперше перейнялися неможливо абсурдною ідеєю помандрувати ще далі за курорт у нічийну та божу країну на спірному та нейтральному пограниччі, де кордони держав губилися, а роза вітрів схиблено крутилася під високим громаддям неба. Там ми хотіли окопатися внезалежнитися від дорослих, вийти цілком поза їхню сферу, проголосити республіку юних. У ній ми збиралися узаконити нову і незалежну конституцію, визначити нову ієрархію мір та цінностей. Це мало бути життя під знаком поезії та пригоди, ненастанних осяянь та здивувань. Нам здавалося, що варто Ми хотіли підставити наше життя під отой струмінь сюжета творчої стихії піднатхнений приплив історій та подій, і дати понести себе цілком безвільних отим збороненим хвилям, здавшись лише на них. Дух природи був загалом великим вигадником, з її серцевини нестримним струменем била енергія сюжетів та романів, історій та епопей. Уся навколишня атмосфера – повнилося цілими юрмами сюжетних ліній. Варто було лише розставити сильця під наповненим фантомами небом і вбити палю, що заграла б на вітрі, а вже навдокіл її вершечка тріпотіли шматочки роману. Ми вирішили стати самодостатніми, створити нові засади життя, встановити нову еру, ще раз уконституювати світ, хоч і в менших масштабах, лише для нас, але згідно з нашими смаками і вподобаннями. Це мала бути фортеця. Блокгаус – укріплений пункт, що контролював би всю околицю. Трохи твердиня, трохи театр, трохи лабораторія візії. Примітка Блокгаус – з німецької укріплений будинок чи інша споруда пристосована для самостійної оборони. Уся природа мала бути запряжена в його орбіту, як у Шекспіра той театр переходив у природу нічим не обмежений, врослий у дійсність, вбираючи імпульси і натхнення усіх стихій, хвилюючись разом із великими припливами та відливами, природного кругообігу. Тут мав бути вузловий центр усіх процесів, які пронизують велике тіло природи. Сюди мали входити і звідси виходити всі сюжети і фабули, які лише верзлися її великій і млистій душі. Ми хотіли, мов Дон Кіхот, Запустити в наше життя русло всіх історій тарманів, відкрити його кордони для всіх інтриг, перепитій та переплетень, які зав'язуються в тій великій атмосфері, де розігрується найфантастичнішим. Ми мріяли про те, щоб околиці загрожували незрозумілою небезпека, пронизна таємничим жахом. Перед цією небезпекою та тривогою ми знаходили притулок із захисту нашій фортеці. Тож околицею шастали зграї вовків, розбійничі бандили лазили в лісах, ми проектували запобіжні фортифікації, готуючись до облоги і проникаючись солодким трепетом. Наші брами поглинали втеклих з-під розбійничого ножа. У нас вони віднаходили безпечний прихисток. До наших брам прибувались вглопі ракети, переслідувані дикими почварами. Ми приймали в себе гідних і таємничих незнайомців. Ми вбилися в здогадах, силкуючись розкрити їхнє інкогніто. Увечері всі збирались в великій залі, де при мерехливих свічках – ми вислуховували чергові історії та зізнання. Часом інтрига, що пронизувала нас крізь ті оповіді, вибивалася поза їхні рамки і входила в нас жива і спрагла жертви, вона втягувала нас у свій небезпечний вир. Несподівані відкриття, раптові просвітлення, неймовірні зіткнення входили в наше приватне життя. Ми втрачали ґрунт під ногами. Загрожені перепетіями, що їх самі накликали. Здаля долітало вовче завивання. Ми обговорювали романтичні сплетіння. Самі вже напівутягнені в їхні вири, В той час, як за вікном, шуміла незбегнена ніч Уся з несформульованих поривів, Пекучих і неосягнених зізнань, Бездонна, невичерпна тисячі разів сама в собі заплутана. Не без причини тепер повертаюся в ті далекі мрії. Спадай на думку, що жодна мрія, хоч яка абсурдна і недоречна, не марнується у Всесвіті. Кожна мрія містить у собі якісь прагнення дійсності, якусь поставлену перед дійсністю вимогу, тож вона, мрія, непомітно виростає у вірогідність, а відтак у постулат, у борговий вексель, що вимагає покриття. Ми давно вже зреклися наших мрій про фортецю, але от минули роки, і знайшовся хтось такий, хто підхопив їх, перейнявся ними всерйоз, хтось наївний і добрий душею, прийняв їх дослівно за чисту манету, і взяв їх у руки як просту і непроблематичну річ. Я бачив його, розмовляв із ним. У нього неймовірно блакитні очі створені не для того, щоб ними дивитися, а щоб безмежно внебеснюватися мрією. Він розповів, що коли нічиїм дівичем прибув до околиці, про яку мову до цієї безменної країни то йому відразу ж запахло поезією та пригодою, і він побачив у повітрі, навислі над околицею, готові контури з фантомом тутешнього міфу. В атмосфері він віднайшов переформовані образи тієї концепції, плани, зовнішні стіни і скрижалі. Він відчув поклик, внутрішній голос, ніби ной, що отримав накази та інструкції. У нього зійшов дух тієї концепції, що досі блукав атмосферою. Він проголошував республіку мрій, суверенну територію поезії. На скількох-то моргах землі, на плахті краєвиду, кинутий між лісів, він заявив про неподільне панування фантазії. Означив кордони, заклав під морівок під фортецю, перетворив околицю в суцільний та величезний трояндовий сад. Кімнати для гостей, келії самотньої контемпляції, трапезні, почувальні, бібліотеки, самотні паркові павільйони, альтанки і оглядові траси. Той, хто гнаний вовками чи розбійниками усе-таки встигне до брам-фортеці, буде врятований. Его заводят переможно, снимая с него запиленный одяг. Святковый, блаженный и счастливый Далеко позаду лишилися міста і справи, дні та їхня лихоманка. Він же ступив у нову врочисту, сяйливу слушність, він струсив із себе ніби шкаралупу власне тіло, скинув, приросло до обличчя маску, гримаси, змінився і визволився. блакитно не архітектор, а швидше режисер. Він – режисер краєвидів і космічних видовищ. Його коншт полягає в тому, що він підхоплює наміри природи, бо вміє прочитати її потаємні пориви, бо природа сповнена потенційної архітектури, проєктування і будівництва. Хіба не так чинили будівничі великих століть? Вони підслуховували широкий пафос просторих площ, динамічну перспективу, Далини мовчазну пантоміму симетричних алеї. Хмари на розлогих небесах літніх вечорів ще задовго перед версалем формувалися в широко розбудовані ескоріали в повітряній і мегаломанській резиденції, управлялися в інсенізаціях, нагромадженнях у велетенських універсальних композиціях. Примитка Версаль — славетный палац французских королев под Парижем. Поряд из ним велетенский парк — шедевральный витвир архитектурной конструкции и геометричної перспективы. «Эскуреал» — Августинський монастир і резиденція іспанських королів, збудована в 1563-1584 роках Філіпом II коло підніжжя С'єра де Гуадарама. Тут великий пишний палац. Цей великий театр неосяжної атмосфери, невичерпний у задумах і плануванні, необмежений у повітряних кошторисах, і він галюцинує натхненною та величною архітектурою, надхмарною та надприродною урбаністикою. Людським творенням, властиво ставши завершеними, замикатись у собі, відмежовуватися від природи, стабілізуватися на власних засадах. Творіння блакитно окого не відійшло від великих космічних зв'язків, засіло в них напівоприлюднене, ніби кентавр, прилучене до великих періодів природи, ще не готове ще у зростанні. Примітка кентавр у грецькій міфології істота з тілом коня та головою і торсом людини. Блакитнокий запрошує всіх продовжувати будувати, творити разом усі ж мемрійники від природи, всі ми брати, з під знака Кельми, всі від природи будівничі. Примітка брати, з під знака кельми, натяк на таємні масонські товариства, що послуговувалися знаком кельми. Комета. Кінець тогорічної зими опинився під знаком особливо вдалої астрономічної кондюнктури. Кольорова ворожба календарів червоно-квітла в снігу на ранкових рубежах. Від палахкої червоної барви свят і неділь падав відблиск ще на півтижня, і о ті дні займалися назимно, фальшивим солом'яним вогнем, а обмануті серця, протягом недовгої миті билися швидше, осяйні начебто провісною червінню, яка насправді нічого не провіщала і була всього тільки передчасною тривогою, кольоровою календарною дурістю, вималюваною в яскравій цинобрі на обкладинці тижня. Почавши від свята трьох царів 6 січня, ми ніч поночі пересиджували над білою пишністю блискучого від ліхтарів та срібла столу, без кінця розкладаючи пас'янці. З години на годину ніч за вікном ставала світлішою, сяйливішою і глазурованою, ненастанно проростаючи мигдалинами та печивом. Місяць, невтомний перетворювач, занурений цілком у свої пізні місячні практики, почергово переходив у дедалі світліші фази, викладався всіма фігурами преферансу, дублював себе всіма барвами. Вже за дня він частинко з'являвся з боку, готовий заздалегідь, масяжний і безблиску, меланхолійний валять зі своїми, Світляним жолудем і вичікував своєї черги. Тим часом цілі небеса баранців проходили крізь його самотній профіль тихою і білою, розтягнутою процесією, ледве закриваючи його мінливою риб'ячою лускою з перламутру, в який надвечір застигав кольоровий небозвід. Потім уже дні перегорталися порожньо. Вихор шумливо пролітав над дахами. До самого дна, продмухуючи, вистегли демагрій і зводив над містом уявні арештування та поверхи, а відтак руйнував усі ті сповнені гулом повітряні будівлі, ламаючи стріском їхні крокви та балки. Часом на далеких передмістях вибухали пожежі. Сажотруси обходили місто на висоті дахів і галереюк під смарагдовим роздертим небом. Перелазячи з одного покриття на інше, та чіпляючись за шпилі і пропорці міста, вони марили в тій повітряній перспективі, як вихор на мить відкриває віка дахів над альковами дівчат, і тут-таки затріскує їх назад над великою збуреною книгою приголомшливим текстом міста, що мав би читатися протягом багатьох днів і ночей. Потім вихори втомилися і вщухли. У храмничій вітрині продавці виставили весняні матеріали, і від м'яких кольорів вовни аура вмить полагіднішила, забарвилася лавандою, заквітла блідою резедою. Сніг зіщулився, зморщився немовлячим руном, Усяк насуху повітря, Випитий кобальтовими повівами, Вдягнутий назад у розлоги запале небо Без хмар і сонця. Де-неде у помешканнях Уже зацвіли олеандри. Відчинялися вікна, І бездумне цвірінькання горобців Наповнювало кімнати, Застиглі в тупій задумі блакитного дня. На чистими площами на мить різко з пронизливим квилінням стикалися між собою зяблики, снігорі та синички і розліталися на всі боки, зметані вітром, стерті, зниклі в порожній блакиті. Якусь мить після них в оці ще миготіли кольорові цяточки, пригорща, конфетті, на осліп висипаних у світлий простір і тонули на дні ока в нейтральну лазуру. Почався передчасний весняний сезон. Стажувальники адвокатів носили спірально підкручені вгору вусики, високі настоборчені комірці і були зразком шику та елегантності. У дні, підточені віхолою, наче повінню, коли вітрюган з ревом носився високо над містом, вони здалека вітали знайомих дам, Підійманням різнобарвних котелків, плечима спираючись на вітер, з розвійними полами, і тут таки сповнені впертою делікатністю. Пополудні полудні голові затихав, і Аделя бралася чистити на ганку великі мідні баняки, що металево скриготіли від її дотихів. Небо нерухомо зависало над гонтовими дахами, затамоване і розгалужене синіми дорогами. Продавці послані з крамниці, з якимось завданням надовго спинялися коло неї на порозі кухні, спираючись на ганкову балюстраду, сп'янілі від цілоденного вітру, від сум'яття у голові, від оглушлого пташиного цвірінкання. Звіддалік повів, надносив загублений рефренд Кантаринки – не чутно було таких слів, що їх продавці формували півголоса, ніби неохоче, ніби з невинною міною, та все ж розраховуючи на Аделину вразливість. Зачеплена, заживе, вся розгнівана, вона реагувала, різко та збуджено кидаючи в них образами, її сира помутніла від весняних марень обличчя, шарілося люттю і нестриманістю. Продавці опускали очі з фальшовою сумирністю та негідним захопленням від того, що вдалося вивести її з рівноваги. Минали дні та пополодні, щоденні події в сум'ятті пропливали над містом, яке ми бачили з висоти нашого ганку, над лабіринтом дахів і будинків у мутному ореолі тих сірих тижнів. Містом ходили лудильники, Вукаючи про свої послуги, потужний пчих шльоми часом означував десь вдалені дотепний акцент на хаотичній міській біганині. На одній з віддалених площ божевільна тлуя, доведена до розпачу злостивістю дітлашні, починала танцювати свою дику сарабанду, високо задраючи спідницю роздявлякам навтіху. Повиви вітру приглажували і вирівнювали всі ці вибухи. Розчиняли їх у монотонному сірому гаморі і рівним шаром, розмазували понад морем гонтових дахів у молочно-димному повітрі пополодня. Аделя сперта на балюстраду ганку, похилена над тим далеким і збудженим шумом, виловлювала з нього всі гучніші акценти з усмішкою складаючи загублені селаби і намагаючись їх пов'язувати, вичитати який-небудь сент із великої і сірої одноманітності дня, що то надималася, то спадала. Епоха увійшла під знак механіки та електрики, і цілий рій винаходів посипався на світ і спідкрил людського генія. У міщанських домах, З'явилися сигарні набори, доповнені електрозапальничками. Поворотом вимикача рій електричних іскор запалював замочений у бензині гнід. Це пробуджувало нечувані надії. Музична шкатулка у вигляді китайської пагоди, накручена ключем, відразу ж починала грати мініатюрне рондо, обертаючись, мов, карусель. Дзвіночки заливалися трелями на поворотах, крила дверцят розліталися навстіж, відкриваючи обертальний стрижень катеринки та бакарковий тріолет. В усіх домах проводили електричні дзвінки. Домашнє життя опинилося під знаком гальванізму. Котушка ізольованого проводу стала символом часу. В салонах молоді елеганти демонстрували явище Гальвані, збираючи променисті дамські погляди. Примітка Луїджі Гальвані, 1737-1798 роки, італійський лікар, фізик і фізіолог, який започаткував дослідження електрофізіології. 1776 року він спостеріг, що при одночасному дотику до м'яза препарованої жаб'ячої кінцівки двома різними металами, з'єднаними в один кінець, м'яз скорочується. Провідник струму відкривав шлях до жіночих сердець. Схилені над вдалим експериментом, герої дня слали повітряні цілунки серед салонних оплесків. Минуло небагато часу, і місто зароділося велосипедами різних розмірів і зразків. Примітка тут мається на увазі прототипи сьогоднішніх велосипедів із великим переднім колесом і малим заднім, часом триколісні з двома задніми. Обов'язковим був філософський погляд на світ. Хто визнавав ідею поступу, той робив висновки і сідав на велосипед. Першими стали, звісно, річ стажувальники-адвокатів. цей авангард нових ідей з підкрученими вусиками і в різнобарвних котелках «Надія і цвіт нашої молоді». Розсікаючи галасливих роззяв, вони в'їжджали у натовп, на величезних біциклах і трициклах, виблискуючи дротяними спицями. Сперші руки на широке кермо вони з високого сидіння маневрували велетенським обручем колеса, що вкочувалося в пожвалену голоту хвилястою і кривою лінією. Деяких із них охоплював апостольський шалт. Підносячись, мов, у стременах на своїх блискучих педалях, вони з висоти промовляли до народу, заповідаючи нову і щасливу еру, вибавлення біциклом. Відтак їхали далі, супроводжені оплесками та на всі боки розкланюючись. А все ж у цих чудових і триумфальних виїздах було щось таке що, жалюгідно, компроментувало їхню ідею. Якийсь болісний і прикрий крегіт, від якого вони кривилися на самій вершині тріумфу і скочувалися у пародію на себе самих. Вони, мабуть, і самі це відчували, коли завислі, мов павуки, на філігранній машинерії і розкарячені на педалях, Мов великі стрибучі жаби, виконували свої качені рухи поміж широко розставлених обручів. Тільки крок відокремлював їх від висміювання, і вони приступали його з розпачем, похилившись на кермо і подвоївши швидкість, гімнастично розбоялий клубок гвалтовних рухів, що йшов перевертом. Нічого дивного. В силу недозволеного жарту людина входила тут у церну нечуваних полегшень, які здобувалися за дешево, за безцінь, ледь не за дарма, і ця диспропорція між зусиллям та ефектом – це очевидне ошукування природи, ця надмірна дієвість геніального трюку – все вирівнювалась автопародією. Вони їхали супроводжені стихійними вибухами сміху, ці оплакані переможці, мученики власної геніальності настільки великою була комічна сила цих чудес техніки. Коли мій брат уперше приніс зі школи електромагніт, і всі ми з внутрішнім трепетом торкнулися таємних вібрацій життя, замкнутих в електричному колі, батько лише зверхньо посміхався. В голові його дозрівала. Далекосяжна думка, а ланцюги підозри, які виникли вже. Невже по той бік приголомшливих од кровень таємної сили? Він перечував незграбний трюк, примітивну інтригу, прозору махінацію. Від цього моменту починається батькове повернення до лабораторних дослідів. Лабораторія батька була проста. Кілька шматків дроту, намотаного на котушки, пара слоїків з кислотою, цинк, олово і вугілля. От і вся робітня цього придивного Езотерика. Примітка Езотерик з Грецької тут жрець таємного знання. Матерія. казав батько, засоромлено опускаючи очі та приглушено пирхуючи. Матерія, любі панове. Він не договорював речення, дозволяючи тільки здогадуватися, що діло йде до брутального анекдоту і що всіх нас, які отут сиділи, крунтовно обведено круг пальця. З опущеними очима батько потиху кпив собі за того віковічного фетиша. Пантерей вигукнув батько, і жестами рук означив вічне кружіння суб... субстанції – примітка Пантрей з грецької дослівно все тече, тобто все перебуває в ненастанному русі і змінюється з часом. Ці слова приписують грецькому філософу Геракліту Ефеському, 540-475 роки до нашої ери. До цієї тези звертався і нічше, формулюючи свою концепцію вічного повернення. Він давно вже прагнув мобілізувати потаємні сили, які вирували в ній, розділити її закостенілість, прокладати її шляхи до всепроникнення, проникнення, до взаємного переливання та повсюдної циркуляції, що так властива її природі. Принципіум индивідуалітіньоніс Дурня, говорив він, тим самим демонструючи свою безмежну зневагу до цієї базової людської засади. Латина, принцип індивідуації, поняття, до якої вдається Фрідріх Ніцше в народженні трагедії, полягає у відчутті. Відрубності та самостійності індивідуума і створені образу самостійного героя поєднуються з так званим аполічним перднем культури. У Шульця вживається з дистанцією. Він кидав це мохідь, пробігаючи уздовж дроту, приплющив очі і ніжно торкався різних місць електричного кола, вловлюючи ледь відчутну різницю потенціалів. Відтак робив на дроті надрізи, схилявся наслухаючи і замить уже був на десять кроків далі, щоби повторити цю дію в іншій точці. Здавалося, він мав десять рук і двадцять чуттів. Його російна увага працювала водночас у сотні місць. Жоден пункт у просторі не був вільним від його підозри. Він схилявся, пробиваючи дріт у чергові тоці кола, і, раптово кинувшись назад, осоромлений промахом застрибував наче кіт на вибране місце. — Перепрошую, — казав він тоді, зненацька заговоривши до здивованого глядача, який спостерігав за його маніпуляціями, «Перепрошую, мені йдеться саме про цей шматок простору, що його ви займаєте власною персоною. Чи не хотіли б ви, пане, на хвильку звідси усунутися?» Після цього він виконував свої блискавично квапливі вимірювання, верткий і спритний, ніби канарок, що справно посіпується на кінчиках своїх цілеспрямованих нервів. Занурені в розчин кислоти, електроди, солоні вкриті патиною від своєї болісної куполі, починали в темряві проводити струм. Пробудившись із застиглого омертвіння, вони монотонно гули і металічно наспівували, світячи зсередини атомів у ненастанному присмерку тих сумних і пізних днів. Невидимі зряди набрякали на полюсах і зривалися з них, розлітаючись у звихрену темряву. Ледь відчутний свербіж оббігав сліпою мурашвою струму простір, споляризований у концентричній лінії сил, у круги та спіралі магнітного поля. Тут і там, зі сну, сигналізували апарати, запізнано і невчасно, відповідаючи не одному безнайдійними односкладами, крапка, тире у перервах серед лухої литургії. Батько стояв поміж усіма пронизливими струмами з болісною усмішкою, приголомшений їхнім затинанням, їхньою недоброю, раз і назавжди замкнутою, та безвихідною долою, що монотонно, півскладами-каліками, сигналізує про себе з глибин ув'язнення. Унаслідок тих досліджень батько досяг дивовижних результатів. Наприклад, він довів, що електричний дзвінок, який діє на засаді так званого молотка Нефа, не Звичайнісінька містифікація. Примітка молоток Нефа один із типів електричного переривача. Використовується для швидкого вмикання і вимикання струму у первинній обмотці індукційної катушки, внаслідок чого виникає перемінна напруга на полюсах вторинної обмотки. Не людина вдиралася тут у лабораторію природи, а навпаки – Природа втягувала людину в свої махінації через людські експерименти, доходячи своїх власних цілей, спрямованих не знати на що. Під час обіду батько прикладав кінчик зануреної в суп-ложки до нігтя свого великого пальця, і тут таки в лампі починало деренчати дзвінком неефа. Вся апаратура була зайвим приводом – Загалом недоречним, а дзвінок нефа був місцем збігу певних імпульсів субстанцій, що шукали свої шляхи через людську кмітливість. Природа хотіла і діла, людина ж була осцилювальною стрілкою, човником ткацького верстату, що ходить то в один бік, то в інший згідно з її волею. Людина як така була тільки складником, частиною нефового молотка. Хтось скинув слово «месмарізм». Всі винаходи, з нагоди яких людина так тріумфувала, були пастками, що ними її заваблювала природа механічними пастками невідомого. Батькові експерименти набирали дедалі більше магічно-факірських ознак і присмаку парадійного жонгерства. Я не говоритиму тут про всілякі його експерименти з голубами, яких він, маніпулюючи паличкою, розманіпулював на два, на три, на десять, щоб згодом поступовий на силу вманіпулювати назад у паличку». Примітка «Месмеризм» від прізвища німецького лікаря Месмера 1734-1815 роки. Давній метод лікування базується на так званому універсальному флюєді, що у вигляді тваринного магнетизму, який виділяє людина, може регулювати нервові розлади і таким чином лікувати різні хвороби. Далі він піднімав капелюха, і вони по черзі вилітали, тріпочучи, верталися повним складом до реальності, вкриваючи стіл схвильованою, рухливою та туркітливою зграйкою. Часом батько переривав експеримент у несподіваному місці, нерішуче спинявся із заплющеними очима, і за мить під біг у сіне, де запихав голову в отвір димаря. Там було темно. Глухо від сажі і блаженно, ніби в серці ніщоти, теплі струми циркулювали вгору і вниз. Батько заплющив очі і деякий час отак стояв в тому теплому чорному ніщу. Ми всі відчували, що той інцидент був недоречний і начебто виходив поза лаштунки справи, тож ми внутрішньо закривали очі на сам його не влізли й у жодні бергіфакт що належав до цілком іншого порядку речей. Батько мав у своєму репертуарі суттєво депресивні штучки, які пронизували справжньою меланхолією. Стільці в нашій їдальні були з високими майстерно різьбленими спинками. Там були цілі гірлянди листків і квітів у реалістичному стилі, але варто було батькові їх торкнутися, як різьблення. Раптово набирало напрочуд смішного вигляду, незбагненного сенсу. Починали мготіти і по-змовницькому підморгувати. Все це було якось невимовно, до нестерпності сироміцько, поки підморгування не починало набирати цілком окресленого напряму, нестримної невідпорності, і тут деякі з присутніх починали вигухувати. «Тітка Ванзя, як викопана тітка Ванзя!» Дами заходилися писком, бо то була тітка Ванзя як жива. Ні, вона сама вже зайшла в гості, сама сиділа і провадила свою нескінчену балачку, не даючи нікому й слово вставити. Батькові дива самі собою знацікавилися, бо це не був ніякий привод, а справжня тітка Ванзя в усій своїй натуральній простоті, що не припускала й думки про якесь диво. Перш ніж ми перейдемо до дальших випадків тієї пам'ятної зими, годилося б ще коротенько згадати певний інцидент, який у нашій родинній хроніці завжди якось сором'язливо замовчується. Що трапилося з дядьком Едвардом? Того разу він заїхав до нас у гості, нічого не перечуваючи, весь розпашилий здоров'ям та заповзятливістю, лишивши на селі дружину з донечкою, Тужливо дочікуватися свого повернення. Отже, він приїхав у найкращому настрої, щоб трохи забавитися і розважитися здаля від сім'ї. І що трапилося? Батькові експерименти справили на нього приголомшливе враження. Відразу ж після перших батькових штучок він підвівся, зняв пальто і цілком віддався в розпорядження батька. Беззастережно. Це слово він вимовив із невідпорним поглядом і міцним потиском руки. Батько зрозумів. Він упевнився, чи дядько не має традиційних упереджень щодо принципів індивідуації. оніс. Виявилося, що ні жодних, абсолютно жодних. Дядько був ліберальний і без пересудів. Єдиною його пристрастю було служіння науці. По первах батько ще залишав йому трохи свободи, він здійснював приготування до засадничого експерименту. Дядько Едвард користався своєю свободою, гуляючи і роздивляючись містом. Він купив собі велосипед помітної величини і на його величезному колесі об'їздив площу ринок з висоти свого сідла, зазираючи в вікна другого поверху. Проїжджаючи коло нашого будинку, він елегантно піднімав капелюха перед дамами, що віднілись у їхні. Його вуса були закручені спіраллю, невеличка борідка мала шпилясту форму, проте невдовзі він переконався в тому, що велосипед неспроможний запровадити його у глибші таємниці механіки, що цей геніальний апарат не здатний тривалий час забезпечувати його метафізичним трепетом. Тоді розпочались експерименти, при яких відсутність у дядька упереджень щодо принципіум індивідуатіоніс виявилася настільки необхідною. Дядько Едвард не мав жодних застережень щодо того, аби для блага науки дозволити собі фізично зредукувати до голої засади неефового молотка. Він без жалю погодився на поступове скорочення всіх своїх властивостей з метою оголення своєї найглибшої сутності, тотожної, як він уже чув протягом деякого часу, згаданій засаді. Зачинившись у своєму кабінеті, батько розпочав поступовий демонтаж заплутаної сутності дядька Едварда, болісний психоаналіз, розкладений на шерегу днів і ночей. Стіл кабінету почав заповнюватися розкладеними комплексами дядькової істоти. Попервах дядько ще брав участь у наших застіллях, сильно скорочений. Він ще намагався брати участь і в наших розмовах. Одного разу він ще проїхався велосипедом. Потім він махнув на все це рукою, відчуваючи себе дедалі розібранішим. У нього з'явився певний різновид сорому характерний для стадії, в якій він перебував. Він уникав людей. У той же час батько дедалі відчутніше наближався до мети своїх процедур. Він уже скоротив дядька до необхідного мінімуму і усунув із нього все несуттєве. Помістивши його високу в сіну, ніж у в клітці, він організував його складники на засаді елемента Лекланше. У тому місці стіна була вкрита пліснявою, Грибок розповсюдив там своє білясте плетиво. Батько безцеремонно користувався всім капіталом дядькового ентузіазму, розтягуючи його в сюжет уздовж цілих сіней та лівого крила будинку. Пересуваючись на драбині уздовж стіни темного коридору, батько вбивав малі свяжки в стіну вздовж цієї колії його теперішнього життя. Ті задимлені й жовтуваті пополудні були майже зовсім темні. Батько послуговувався запаленою свічкою, що неї зблизька п'ять звернів. який ледь не знищив майже завершений твір. Але інсталяція вже була готова, і дядько Едвард, який все своє життя, був зразковим чоловіком, батьком та підприємцем, і в останній своїй ролі врешті змирився з найвищою необхідністю. Дядько функціонував чудово. Не було випадку, щоб він виявив непослух. Вийшовши зі своїх плутаних ускладнень, у яких раніше скільки разів губився і блукав, він урешті знайшов чистоту одностайної та прямолінійної засади, який від цього моменту повинен був незмінно підлягати. Ціною своєї насилу керованої різноплановості, він отримав тепер просте і непроблемне безсмертя. Чи був він щасливий? Про це запитувати даремно. Це питання має сенс, якщо йдеться про сутності, в яких міститься багатство альтернатив, завдяки чому актуальна дійсність може протиставитися напівреальним можливостям і в них відзеркалитися. Проте дядько Едвард альтернатив не мав. І протиставлення щасливий, нещасливий, для нього не існувало, позаяк він аж до останніх меж був тотожний собі самому. Дивлячись на його пунктуальне, настільки точне функціонування, неможливо було втриматися від певного визнання. Навіть його дружина, тітка Тереза, прибувши через якийсь час услід за чоловіком, не могла втриматися від того, аби що хвилини не натискати на кнопку. Лишень би почути той лункий, березкливий голос, у якому вона розпізнавала тембр голосу давнього, коли він кричав чимось роздратований. Стосовно ж Едзі, донечки, можна було сказати, що батькова кар'єра захопила її. що правда, згодом вона заповзялася... На мене зі своєрідною відплатою, намагаючись мстити за вчинок мого батька, але це вже частина іншої історії. Минали дні, пополодні ставали довшими, з ними не було що робити. Надмір іще сирого, пустого і незастосованого часу видовжував вечори порожніми присмірками. Зарано вимивши посуд і прибравши на кухні, Аделя безвільно стояла на ганку, тупо дивилася кудись у блідо-червону вечорову даль. Її гарні очі, так і виразні в інші хвилини, тепер оскліли в бездумному спогляданні, випухлі, великі та блискучі. Її шкіра наприкінці зими змутніла, і сіра від кухонних випарів тепер омолоджувалася під впливом весняної гравітації місяця, що добирав собі чверть за чвертю, набувала молочних рефлексів, опаливих відтінків, емаливих полосків. Еделя тепер тріумфувала над продавцями, які губилися під її темними поглядами, випадали з ролі пересичених завсідників кнайп і борделів, і вражені її новою вродою, шукали іншої платформи зближення, готові йти на поступки заради нового укладу стосунків і визнання позитивних фактів. Батькові експерименти, всупереч усім очікуванням, не призвели до перевороту у повсякденному житті. Прищеплення месмеризму на тілі сучасної фізики плідним, не виявилося, не тому, що у батькових відкриттях не було раціонального зерна. Однак істина не визначає успішність ідеї, наш метафізичний голод обмежений і швидко піддається насиченню. Батько саме стояв на порозі нових приголомшливих відкриттів, коли у нас усіх у лаві його прихильників та адептів почали закрадатися нехить і розхолодження. Дедалі частішили ознаки настогидлості, що у своїх проявах доходила до відвертих протестів. Наша природа бунтувала проти послаблення фундаментальних законів. Ми мали вже досить чудес і прагнули повернутися до старої, такої знайомої та солідної прози віковічних порядків. І батько це зрозумів. Він зрозумів, що зайшов задалеко, і пригальмував порив своїх ідей. Товариство елегантних адепток та адептів із підкрученими вусами тануло з дня на день. Прагнучи вийти з ситуації з честю, батько саме вирішив виголосити останню і заключну доповідь, як раптом нова подія скерувала увагу всіх у зовсім неочікуваному напрямку. Певно дня мій брат, прийшовши зі школи, оголосив неймовірну, а проте правдиву новину про близький кінець світу. Ми навіть хотіли, щоб він повторив, бо думали, ніби зле розчули, але ні. Саме так і звучала та неймовірна і в усіх відношеннях незбагненна новина. Як був і як стояв... Неготовий і недороблений у випадкому пункті перетину часу та простору, без закриття рахунків, не добігши до жодного фінішу, немов посередині речення, без крапки, без знаку оклику, без божого суду і гніву, наче в найкращому варіанті стосунків. Лояльно, за взаємною згодою та взаємно визнаними засадами, світ мусив дістати по голові просто і неминучий. Ні, то не був есхатологічний, здавна проголошений у пророцтвах трагічний фінал як останній акт божественної комедії. Примітка: есхатологічний з грецької, пов'язаний із призначенням та остаточною ціллю світу у релігійній або філософській перспективі. Ні, то був радше церковна біциклова Гопля ілюзіоністський, чудесно фокус, покусний і повчально експериментальний кінець світу, під оплески всіх духів поступу. Не було майже нікого, кого б він собою не переконав. Уражених і збунтованих відразу ж загулюкали. Бо ж як вони не розуміли того, що це був просто такий нечуний шанс найпрогресивніший кінець світу, вільнодумний, поставлений на висоту часу і не тільки сам по собі почесний, а й такий, що обдоровує почестями найвищої мудрості. Тож усі із завзяттям погоджувалися, кресли, а доколос на вирваних із блокнота аркушах упевнено демонстрували їх одне одному, розбивши на голову опонентів і скептиків. А доколу сватинові на Усі вже відчували далечну дію далекого боліда, що його параболічна верхівка незмінно націлена на земну кулю, продовжувала нерухомо летіти небом, наближаючись до нас із швидкістю стільки то миль на секунду. Немов у цирковому фарсі злітали догори капелюхи та котелки, волосся ставало дибки, парасолі відкривалися самі по собі а з-під відлетілих перуг оголювалися лисини під чорним і велетенським небом, що моготіло одночасним тривожним сигналом усіх зірок. У наше життя війшло щось урочисте, якийсь ентузіазм і відданість, якась поважність і ретельність пробилися в наші рухи, розширили наші груди космічним зітханням. Земна куля ходила ходром від урочистого нічного волання, від солідарного екстазу тисяч. Настали чорні велетенські ночі. Зоріні туманності згущувалися навколо землі незліченними роями. У чорних міжпланетних просторах ті рої нависали звідусіль, осипаючись метеоритним пилом від прірви до прірви. Загублені в безмежних світах, ми майже втратили під ногами тверд земної кулі, дезорієнтовані. Збившися з напрямків, ми, мов антиподи, висіли головами донизу над перевернутим зенітом або облукали зоряними ройовищами наслиненим пальцем, проводячи уздовж цілих світних років від зірки до зірки. Примітка антиподи Мешканці протилежного боку земної кулі, наприклад, Австралії. Так ми мандрували по небу розтягнутою безладною лавою, розбігшись в усіх напрямках, нескінченими щаблями ночі, емігранти покинутої кулі, що плюндрували незміримий зоряний мурашник. Відкрилися останні бар'єри, і біциклісти – В'їхали в Чорний зоряний простір, постававши дибки на своїх велосипедах, а відтак завмерли в нерухомому польоті міжпланетною пусткою, що засвічувалась усе новими сузір'ями. Пролітаючи отак на сліпо, вони прокладали шляхи й дороги безсонної космографії, перебуваючи насправді в космічній летаргії, чорні, мов сажа. Такі, наче позапихали голови в отвір демаря, остаточний пункт призначення всіх отих сліпих польотів. По закінченні короткого і безладного наполивно-проспаного дня ніч відкривалася, наче велетенська реїста вітчизна. На вулиці висипалися натовпи, притікаючи на площі, Суцільні голови, ніби повибивано чопи з бочок із кав'яром, і він розтікся з трумками лискучого шроту, розлився річками поночі, чорній, наче смола, і голосливий від зірок. Сходи тріщали під вагою тисяч, в усіх вікнах з'являлися розпачливі фігурки, люди-сірники на рухомих дерев'яних ніжках, переступали під віконня у лунатичному трансі, шикувалися му мурашки, вживі ланцюги, рухомі юрми і колони, один на плечах у іншого, що спливали з вікон на платформи площ, у освітленні палакотінням смоляних бочок. Я прошу вибачення, якщо описуючи ці сповнені величезно скупчення і рейлху сцени впадаю в перебільшення, мимоволі беручи за зразок деякі старі гравюри із великої книги «Падінь і катастроф» людського роду. Адже всі вони сходяться до єдиного прообразу, і це мегаломанське перебільшення – Велицечезний пафос цих сцен вказують на те, що ми тут не вибили дно споконвічної бочки спогадів, якоїсь прабочки міфу, і увірвалися до передлюдської ночі, наповненої булькотливою стихією, киплячим анамнезом, уже не в змозі стримати набухлого паводка. Ох ці рибні і ночі! Зарибнені зірками, лискучі від лузки, ох ці табини ротиків, що невтомно дрібними ковтками зголодніло ковтають кожну цівочку тих чорних і проливних ночей. До яких фатальних ятерів, до яких печальних неводів тяглися ці темні тисячі разів розмножені покоління. У небесатих днів усі в світляних сигналах і метеорах, покреслені розрахунками астрономів, тисячі разів перекальковані, поцифровані, позначені водяними знаками алгебри. З обличчями, блакитними від ореолу тих ночей, ми мандрували небесами що пульсували від вибухів далеких сонць у сидеричних осіяннях людські юрмища, які плинули широко по мілинах молочного шляху, розлитого на все небо людська цівка, над якою верховодили циклісти на всіх павучих апаратах. Примітка. Сидеричний латиною зоряний. Озорена арена ночі окреслена аж до найдальших між еволюціями, спіральними, арканами і петлями тих еластичних веловиїздів. Оциклоїди та епіциклоїди, натхненно виконані на діагоналях неба, що гублячи дротяні спиці і збайдужило скидаючи лискучі обручі, добігають до світляної мети фінішу зовсім оголені на самій лише чистій велосипедній ідеї. Примітка циклоїда, з грецької «крива», що визначається кінематично як траєкторія фіксованої точки кола, яке котиться без ковзання по прямій. Епіциклоїда – крива, що утворюється певною точкою кола, яке котиться по зовнішній стороні іншого кола без проковзування. Зрештою, саме тими днями датується нове сузір'я, назавжди прийняте до зодіакального почту тринадцятим і відтоді засвідчене в небі наших ночей. Цикліст. У ті ночі розпахнуті навсі ж помешкання, лишалися порожніми при світлі ламп, що гвалтовно киптюжили. Фіранки, виклинуті далеко в ніч, ішли хвилями, і анфілади так і стояли у всеосяжному, неперервному протязі, який прошивав їх наскрізь єдиним, ненастанним і різким сигналом тривоги. Примітка категоричний імператив з етики Канта – безумовна моральна настанова, що вимагає від кожного чинити так, щоб норма його вчинку могла стати обов'язковим для всіх законом. Його притьмам затикали кухонними ганчирками з допомогою довгого дрючка, силкуючись затамувати той гвалтовний вибух. Але навіть і заткнутий він дико галасував і шалено без пам'яті скрихотів. Йому було вже все однаково, і життя виходило з нього через оте скрикотіння, тож він стікав кров'ю на очах усіх, позбавлений рятунку у своїй фатальній запеклості. Часом хтось на хвильку заходив до порожніх кімнат пронизаних тим різким тривожним сигналом поміж ламп, які горіли високим полум'ям, навшпиньки робив кілька кроків від порогу і, вагаючись, зупинявся, ніби чогось шукав. Зеркали би жодного слова приймали його у свою прозору глибінь, мовчки розділяючи між собою. Дядько Едвард репетував на всі ці порожні та світлі кімнати, тож самотній дезертир зірок, переповнений до корми сумління, наче прийшов сюди здійснити злочин, Крадькома забрався з помешкання, оглушений тривогою, і прямував до дверей, супроводжуваний чуйними дзеркалами, що пропускали його через свою блискучу алею, в той час як у їхні глибини забігав на різноспрямований рій сполоханих двійників, з пальцем на вустах. Знову над нами відкривалося небо зі своїми засіяними зоряним пилом, безмірами. На ньому вже із самого початку ночі, щодоби, з'являвся той фатальний, перехилений навскоси боліт, завислий на вершині своєї параболи, нерухомо наближаючись до землі і без просування ковтаючий чергові там тисяч миль на секунду. Всі погляди були спрямовані на нього, в той час як він металічно блискучий, довгасто заокруглений за формою, дещо світліший у своєму випуклому ядрі, з математичною точністю виконував свій щоденний пензіум. Примітка «Пензіум» латиною тут окреслене для виконання у певному часовому проміжку завдання. Настільки ж тяжко було повірити, що цей маленький хрубачок, який так невинно світиться посеред незліченних зоряних роїв, є вогняним пальцем Вальтасара, що на скрижалі неба виписує загибель нашої планети. Примітка «Вогняний палець Волтасара» – алюзія до біблійної сцени Волтасарової учти, під час якої «Вогняний палець» написав на стіні природства загибелі. Але кожна дитина вже на пам'ять знала той фатальний узір, схоплений у знак багаторазового інтеграла, з якого після вставляння границь виникало наше неминуче знищення. Що могло б нас іще знищити? врятувати. У той час, як Юрми роззяв, розбіглися по великій ночі, гублячися серед зоряних спалахів і феноменів, батько тихцем залишився вдома. Він єдиний знав потаємний вихід із тієї халепи, задній лаштунки космології, тож крадькома посміхався. Поки дядько Едвард Розпачливо сигналив позатиканий ганчір'ям, батько начутно увіпхнув голову до отвору грубки. Там було глухо і чорно, хоч вокострель, вігло теплом повітрям, сажею, запахом і пристанищем. сівся зручніше і блаженно заплющив очі. У той чорний скафандр будинку Виводений над дахом у зоряну ніч, потрапив слабенький промінчик зірки, і поламаний, ніби пропущений через оптичні скельця, світлом проріз середині грубки, ембріонно зачиняючись у темній реторці демаря. Батько бережно куртив гайку мікрометра, і от поступово в полі зору його телескопа Розташувався той фатальний витвір, ясний му Місяць, поданий лінзою, ніби на долоні, і пластичний, оточений світінням вапняної різьби, в мовчазній чорноті міжпланетної пустки. Він був дещо скрофу лічний, пораний віспою, рідний брат Місяця, загублений двійник, що після тисячолітніх мандрів повертається до материнської колі. Примітка. Скрофулічний тут знищений зі слідами хвороби, шрамами і таке інше. Батько пересував його зблизька перед витищеним оком, ніби густо подірявлене кружальце швейцарського сиру, блідо-жовтого, різко освітленого, вкритого білою, наче від прокази, висипкою. З рукою на гайці мікрометра, з оком осяяним світлом з окуляра, батько водив зимним поглядом по вапнистій кулі і бачив на її поверхні химерний малюнок хвороби, яка підточувала його зсередини. З канали короїда, що риється у сироподібній і хробачливі поверхні. Батько здригнувся, зрозумівши свою помилку, ні, це не був швейцарський сир. Це був, найімовірніше, людський мозок. Анатомічний препарат мозку в усій його надзвичайно складній структурі. Батько вразно бачив межі шарів, звивини сірої речовини. Напруживши добряче зір, він навіть відчитав ледь видимі літери написів, що в різних напрямках бігли по химерній мапі півкулі. Здавалося, музик був у флороформі, глибоко приспаний і блаженно усміхнений у вісні. Доходячи до ядра того усміху, батько крізь плутані лінії поверхні побачив суть явища і всміхнувся сам до себе. Чого лише не відкриє нам наш рідний Демар, Глухий і темний, як ліс? Під звивеними сірої речовини Та дрібною грануляцією слизу Батько спостриг обриси ембріона, Що виразно просвічував Полегшено зітхнувши, батько встав і зачинив дверцята отвору. От і все. Як же так? А що ж із кінцем світу? Що за тим чудовим фіналом після такого прекрасного вступного розвідку? Опустити очі та всміхнутися, невже в розрахунки прокралася помилка? Малесенька похибочка в додаванні, невже друкарський чортик, при переписуванні цифр. Нічого подібного. Розрахунки були точні, і жодна помилка не закралася у стопчики цифр. То що ж таке трапилося? А прошу послухати. Боліт гнав цілком влучно, рвався в кар'єр, мов амбітний скакун, щоби своєчасно досягнути цілі. Мода сезону бігла поруч із ним. Протягом деякого часу він летів на чолі епохи, який надав своє ім'я та образи. Потім обидва завзяті полюси вирівнялись і паралельно йшли в прискореному галопі, а наші серця билися солідарно з ними. Однак потім мода поступово вирвалася вперед на випереджаючи невтомний болід. І той міліметр визначив болідову долю. Їй було вирішено раз і назавжди поставлено на місце. Наші серця вже бігли разом із модою, поступово залишаючи позаду чудовий болід, і ми збайдужило дивилися на те, як він блідно малів і, врешті змирившись, пригальмував на обрії, похилившись боком, намарне вписуючись у останній поворот на своєму викривленому шляху, далекий і блакитний, навіки безпечний. Він без сил випав із перегонів, сила його актуальності вичерпалася, і ніхто вже не піклувався ним відсталим. Покинутий на себе самого, він тихенько в'янув, у повсюдній байдужості. З головою ми поверталися до щоденних справ з ще одним розчаруванням. Нашвидку згорталися космічні перспективи, життя виходило на звичні колії. В той період ми неперевно днями і ночами спали на дожгужуючі сни. Ми покотом лежали в темних помешканнях з морні снами, Своїм диханням виведені на сліпий шлях беззоряних видінь. Отак плинучи, ми зіймалися хвилями, песхляві міхи, кобзи і козики, Співучим хропінням перевалюючи крізь усі вертепи закритих І вже беззоряних ночей. Дядько Едвард замовк навіки. У повітрі ще носилося від луні його тривожного розпачу, але сам він уже не жив. Життя пішло з нього разом із трехітливим пароксизмом. Електроколу розімкнулося, а сам він без перешкод виходив на дедалі вищі ступені смерті. У темному помешканні батько вартував сам один тихо, основючи кімнатами, наповненими Співучою сплячкою. Часом батько вичиняв віконце демаря і з усміхом зазирав у темну прерву, де спав просвітленим сном навіки всміхнений гомонколос замкнений у скляній ампулці, залитий мовнеоном повним світла, вже списаний, викреслений, зданий на зберігання, архівна одиниця, у великій реєстратурі неба. Вітчизна. Примітка до вітчизни. Фрагмент більшого твору. Після багатьох перепитій та змінних колій долі, що їх не збираюся тут описувати, я врешті опинився за кордоном. Україні, за якою так гаряче тужив і про яку так мріяв замолоду. Здійснення давніх мрій прийшло запізно і в обставинах, цілком відмінних від тих, про які я марив. Я в'їхав туди не як переможець, а як життєвий недобиток. Та країна, що я її уявляв тлом для моїх тріумфів, тепер виявилася, тереном жалюгідних, безславних, малих поразок, від яких я втрачав одне по одному всі свої високі й горді прагнення. Я боровся вже тільки за саме життя, і геть виснажений, рятуючи, як міг його нужденну окрушину, гнаний туди-сюди, по змінних коліях долі, я врешті наткнувся на те, Середнє завбільшке провінційне місто, в якому, згідно з моїми молодечими мріями, повинна була знайтися певна вілла, прихисток старого і славетного майстра супроти світового хаосу. Не зауваживши навіть іронії долі, що затаїлась у збігові ситуації, я збирався тепер побути там якийсь час, Десь зачепитися, перезимувати, можливо й до наступного виплеску подій. Мені було все одно, куди занесе доля. Краса околиць для мене згасла безповоротно. Пригнічений та збідований я прагнув лише спокою. Але сталося інакше. Очевидно, я дійшов до якогось поворотного моменту мого шляху, до особливого повороту в моїй долі і моє існування почало несподівано виправлятися. Я відчув щось таке, наче потрапив у якусь сприятливу течію. Всюди, куди я звертався, я натрапляв на ситуацію, що була ніби зумисна для мене створена. Люди відразу ж відривалися від своїх занять, ніби тільки на мене й чекали. Я спостеріг у їхніх очах Такий мимовільний блиск уваги, таку невідкладну рішучість і готовність допомагати, наче йшлося про диктат якоїсь вищої інстанції. Звісно, це був самообман, викликаний тим, що справно складались обставини, як ланки моєї долі зручно пов'язувалися між собою під умілими пальцями витоку, що вів мене, мов, у лунатичному трансі від події до події. Часу на здивування майже не було, тож разом із цією щасливою вервечкою моїх успіхів мною заволоділи якийсь погідливий фаталізм,